Banke, banke på. Hvem det er? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, badum, vi har været fraværende en god måneds tid, men nu genopstår ko, Det gør vi i BT-regi. Det er, som du er vant til, mig, Henrik Hvortrup, der sidder i værtsstolen, og spørger du mig, så vil jeg sige, at Q K er ugens uomgængelige fix, hvis du bare interesserer dig en lille smule for medier. Det er underholdende, og det er uimponeret journalistik, hvor du møder interessante mennesker. Lyt med fra fredag morgen. Banke, banke på!